اصولو کی منگا دا علم عظمت ذکر کرو چه علم سمرلو شایده او اغیسارا منگا داویلو چې دا, دا قرآن کریم علم ته حکمت وئی او پاگی منگا یا تو نرادو لیو ادامو میلو چه دا علماء اطاعت دا پا عوام و با واجب ده او ولدي د علماء ته د عوام باندې واجب دي بیا موږ دا ویلو چې درځي د علماء چې عالمان عوام خلک دا برابر نه دي بیا موږ دا ویلو پزيلت د قران کریم ذکر کړو په احادیث باندې احادیث مبارکه پاجي شو کې د قران کریم پزيلت او د عالم پزيلت مونږ بیا څه مسائل ذکر کړو د قران کریم دادا متعلقو پنالني سبق کې مونږ دا کوم کتاب ته چې مونږ ناشو دا سمره کتاب دی او سمر بهترین کتاب ده سمر قیمتی کتاب ده نو اوله خګره د قران کریم عظمت لېواله د قران کریم نو ټولو نه لې خبر راغی چې قران کریم ته الله جل شانو خیر کثیر ولې ډېر خیر دده ډېر لوی خیر ده او ګوره د قران کریم او د دنیا موازنه وکړه راواله ته د قران کریم چې الله جل شانو ویلي دی سوره البقره کې پر ومنږه راو راډو دی یو تل حکمت میا ش او میا اوت الحکمه فقد اوتی خیر کثیره بل طرف ته چې دنیا په بار کې وګورنه الله هی متاع ان قلیل دا دنیا چې دا دا سکه ده لگا ایمان رازي رحمت الله علیه وی وی القران ته خیري كثير وي له خیر خير دا ډېر خیر دا والا او دا قليل هغه د دې په مقابله کې پریدا قليل هغه د دې په مقابله کې پریدا اوس مونږ به اوسو قبر ذکر کوو اول دا چې د قران کریم متعلق مونږ دا ویل چې دا قران کریم خیري كثير دي دای عظمت دې ذم د قران کریم باندې مونږ الله جل شانه ترسو اولنې آیات چې مونږ وې د سورته بقره 200 یو کم او یایم نمبر آیات پرون مونږ راولل زم دا قران کریم چې دی نه په دې باندې مونږ الله جل شانه ترسو یره دا یو لار را تو خیا چې زه پاغي باندې الله جل شانه تو رسیږم راځي چې وګورو سورته انعام را وړي اتم سي پارا د ايوسل درې پاندوستم نمبر یا صورتی نام اتم کی پارا یو سل دری پانزوستم نمبر یا تو ایک سو تری پان منگا با اللہ جلشانو یول درې دوستم ای سر راقي مستقياً ف ی نه دا قآې کیم دا زما اللهره بربره ده نو پس تعداری و کې د د قآن وله ت اوس له ف تفر قبمانسببيلي او تاببیداریمه کوي د مختلف ولاررو پس بهې تاسو ل را د گورا قرآن کریم اللہوی دا زمانی غلار دا او دا نی غلار چې دا نو دا ما ترب تراغل دا او در کشان تی دو سورت انعام دا دینا بعد اللہ جلشان ہوئی یو سل درې پانگستم نمبر یا تو سورت انعام یو سل دری پانگستم دا کنگا و ان هاذا صراط مستقيم دا, دا یات موږ را وړو او زدا قران کریم چې دی نو دا سبب د رحمت ته یعنی دا الله جل شانو خاص رحمتونه په دې قران کریم سره راځي دی سوده تیارا وګورئ تاسو نه هم سپارا دوتو نمبر یو بالکل د سوره اعراف مخونه هغه تاسو را सुरत आरात, दो सव चार नंबर रहातो, सुरत आनाम पचे दे, अतम सिपारदा, नहम सिपाराता मना, दो सव चार नंबर रहात, सुरत आरात, دا قآانی کریم چې دی دا د رحمت کتاب دی وای داقرې القرورآوخصستهې اوله هووانسيتوله لکوم تررحمون کله چېقرآانیکریم ویل شي د چپ شي دیتهغ کې دی ووانسیتو او چپ شي لا لکوم شاید چې په تا رحم باې رارحموکړی شي نو داقرآانی کم چې دی د رحمتونو کتاب دی بیا سلوورمه خبره داقرآانیکریم چې دی نو دا د حقی کې خوشحاله کتاب دی خوشحالی خلکوی په پل خبره خوشحاله شوم په بچو خوشحالهیم په مال باندې خوشحاله یم په دولت باندې خوشحاله یم پهطاقت باندې خوشحالیم په وزارت باندې خوشحاله یم خوشحالی به تا ته په سشي باندې حاصلېږي خوشحالی به ته پهقرآ کیم باندې حسیږي دکه صورت عرا نه صورت یونهسو صورت یونونهستا سره اتا پانزوستم نمبر ایاد اٹاون سورة یونس و یونس و مسیح پارک دی اتا پانزوستم نمبر ایاد سورة یونس و اتا پانزوستم نمبر ایاد قل بفضل اللہ و برحمته فب ذالک فلیفرقوه مما یجمعون تو توای پیغمبر علیه السلام په فضل د الله باندې او په رحمت د الله باندې علماي کرامي فضل دا الله اسلام دی او رحمت دا الله قران دی دا عبد الله بن عباس رضی الله تعالی وخا په فضل چه دا الله چې اسلام دی او په رحمت د الله چې قران دی فبذالک فلیفرحو په دې باندې خوشاله شي او زادو المسیر علوی چې فضل چې دی د قران دی او رحمت هغه دی چې تاسو راجم کد قران یعنی کوم علم چې تاسو د قران کریم راجم کو او دغوی امام کریم رحمت الله علیه وای فضل چې دا اسلام دی او رحمت دا سنت د رسول الله صلی الله علیه و سلم دی څلورم سبب دا منغو وی تینزم سببو تینزم سبب داده چې دا قران کریم د رور والای او د محبت کتاب دی په بانندې رورولي حاصل لېږي او په دې بانندې محبت هغه حاصلېږي صورت عمران ایکس سوي نمبر یاد تا سوورې رورولي او محبت دا الله جلله شانوه په کتاب بانې حاصل لېږي د سهاح کرامه په باره الله جلله شان ووي چې تاسو تتس نهسوي نتا زم ما الله جل شانو او ما تاسو په پم زړونو کې محبت واتو سوره ال عمران 103 نمبر یاته درېم سيقاره درېم یا څلورم سيقاره 103 نمبر یاته واتاسمو بهبل الله جميعا واته سیمونېحمل الله جمعیان ولا ته فررقو ای سو نمبریت منګلی لګوي پرسید ال لا ټول ولا ته ولا ته فرکوو او متهنس کېږي ووز کرو یاد کې نمت الله ن مدله ععلیکم په تاسو باې کله چې تاسو دشمنان ستاسو په منځ کې دشمنای د کلونو کلون دشمنای به او واللہ جل شانوه اغا و دې قران کریم باندې ختم کړې فالف بین قلوبکم محبت واچو الله په میندزورن تاسو کې فاس باه په نعمتې اخوانا نو زولی الله جل شانوه تاسو په نعمتې په خپل نعمت باندې اخوانن رونه رونه نو ګوره قران کریم چې دې نه دا ضروري علي کتاب دی موږ بل سپي جن کا کامونږه سژ سلام کا کا منا سر مونه سپژنو خود دا مونங்க او قرآ کیم زمونږه په می کې محبت ته چوله دی تخواه خلاص شپم سبب د زمکې او د آسمان بهتونونه هغه په دیقرآېکریم بانې میلا وږي که د زمکې بهتونونه گورې او که د آسمان بهتونونهور هغه بته پهې ققرآ ک بانې میلا تاسووګورې صورتې مع ده شپ شپته نمبر یا چیا سا چېیا سا نمبر یا توګورې صورت مع ده صورتې مع ده چیا سا نمبر یاد چپیت نمبره و هم اقام تواتولنجله که چرتهې دی عمل کړ و په تواتو او بانې و ما اون للي ې رب یم او کتاب چې نازل کړ شوې د دی ته طرف دررب دد نه لا کلین فوې هم ومن تهختې ار د خوراک بکه دی د پااس نه پاسنه ومن تهتیارجلیم با او لااندې دخپونه نګوره چې کلهوکقرآې کریم هغې باندې عمل شروع کووقرآې کریم هغه په معشرهې راغې نه د پااس نه به بارانونه کېږي ی او د لاندې نه به پونه کېږي دا د الله کتاب دا خبره کوي بیا براکات هغه د بارانو دي او د زم کې براکونه اغلی چې ستا به پونه دغشان تے الله جلدی شانو سورت کې کے وائد، سورت جن شپیتم نمبر ایاد تاسو گو یو کم درشم اسی پارا یو کم درشم اسی پارا شپیتم نمبر ایاد تے، نم یا هو الله دقامونوعطرري قې لا کوينا هم غ دقا چرته دی برابر شووعطرقطې په لا راې لاس کو نه هم غ دق نخ مخ او بس کوو مونږ پد ې اووبپ رااخې ما ان غ دقا هغه پراخی به رااخې اوبه ډېې ق درز الله وطالان وي چرته ک د مع وول ایمان و طولو. پا دی او دی پا دا له طول نو موږ په باندې دنیا پراخه کړې و او کڅرته کې دی په زواللت باندې لغشی وو زواللت باندې کلکشی وو نو موږ په دې باندې رزق د دې په کلا را کلا را کو نگورا دا رزق چی گی نو دا رزق چې پراخيږي نو دا په قران کریم سره پراخيږي دا وه شانته و هم سبب د قران کریم چه دا قرآن کریم دا سے نصیحت تے چه پدے باندے اللہ جلل شاہ نهو راضی کی گئے سورت قا کو گوری تا سو شپگشتم اسی پارا و درشم نمبر آیت سورت قا شپگشتم نمبر آیت شپگشتم اسی پارا و پاکستان لري سات این فی ذالک لذکر آل من کانا دا صورت نمبر پچاس تے خواہ دی صورت تے نمبر لکلے څنګه د سپاری ته نمبر لکلے دا صورت تا نمبر لکلے د صورت قاب تے دے تا دی صورت نمبر پچاس تے اشپاہ گشتا دا او دیر شم نمبر یادتے این فی ذالک لذکر آل من کانا قل من کانا لہو قلب او القا او القسمه و هو شهید کې پدی کہ خام غ چاه ده له له قلون چې داغ د پااره زړي او اقلي او وللقسممهوه هو ش یا کېخورري دغ وګو او وي د حاضر حاضر به درتهجنناې نو دی به حاضر او غږ ب کېخورري د داقرآې کریم چې دی د دا د دغه کتاب دی ده کتاب دی چې په دی بانې کامل نیت حېدي لدا د قران کریم فضیلت شه ګورم موږ سوخه زال د قران ذکر کل ذهن کې کړي اول چې دا قران کریم دا خیر کثیر دی او دنیا قلیل ده خیر کثیر والا ډیر خیر والا او دنیا پرې دا د ویم دې چې رسی او وای چې زه اورسم نو په د قران کریم باندې باندې الله جل شانو ترسه درېم دا قران کریم په دې باندې دا الله رحمتونه حاصلېږي څلورم سبب د قران کریم چې دی نو دا د حقيقي خوشحاله لا ده او په نظام سبب چیرې دا قران کریم د روحوالای او د مینې محبت لارې ته پېری باند خلکو پمیاس کې روحولۍ راځي او مینه محبت محبت راځي شپغم د زمکه او اسمان برکتونه پر د قران کریم ملاويږي او مو دا قران کریم دا سې نصیحت ته چې پېری باند الله جل شانه خوښاليږي اوس موږ د قران کریم تعریف ذکر کوو تعریف د قران کریم سره ته تاریخ شهره تا نسو ته پوسو کی جې ته سو کې نتوہ تو وای چې زما نوم پلان کې دے د پلان کې زم د پلان کې بیا د ندا ته پوسو کی چې تا جنت کې سل راغلې نتوہ تو وای چې ز دې خبره دنده کې د دې د پار راغلې ما نو بیا د ندا ته پوسو کی چې خبره کو ډېرې ود ډېر خبره د پار راغلې وي خو اصل مقصد دسو نو موږ به د قران نه داسې ته پوسو نلون دا قران کریم توایو چت سو کے تسشے ندا تاسو دا جواب بمغه ل قران کریم راکای تاسه سوره بقره وګوری بالکل اولانے کلا چ شروع شی الف لام می اولانے آیات دو سوره بقره الف لام می ذالک الکتاب دا څو نو قران په خپل وی ذالک الكتاب دا کتاب لا ریب فیه بدیک هدایت نشته هدل للمتقین هدایت د پار د متقیانو یعنی اهل التقوا هغه چاته وی چې باغی کی شرک نی باغی کی بدعت نی دا شانته دا قران کریم چې د دې ته دیتا ته ځان خای چې ز سو کین کنه ته سو کې نو دا قران کریم ته ته وی چې ز رازه ځان خیم سوره اعراف تا سوره واری ویم نمبر آید. اتما چیپ آرادا سورت عرب ویم نمبر آید. سورت عنیم پسید دی signage و سورتونکه ترتیب د signage وم نمبر دی خواه خواه. پس ترتیب دی signage وم نمبر دی. اتما چیپ آرادا ویم نمبر آید تیم. بېلکل د سر له صورتي ارا کتابون انځللي کفلا یکن فی صدرک حرج منھو لیتونذرا بیه و ذکرل للمؤمنین کتاب القرآن د تزان خی کتاب دا یو کتاب دی انزله الیک ا زدا سے قرانم چې زدا الله د طرف راغلم زدا الله خبریم انزله الیک نازل کړي شوی تا ته فلا یکن فی صدرک حرجٌ منه نن دې شي پسینستا کې تنگ سی تنگ سی منه در رسول دې کتاب نا لنذر ابی و ذکر علی المؤمنین دا قران کریم تا ته ځان خې جز سو کېما او د رحمت سورته مایدا سورته مایدا تاسو راوړی تاسو څلورم نمبر یا تو 48 نمبر یا دته مائده سپګمه چې په اړه 48 نومره یاتې له 48 نومره یات صورت مائده ساتمو څخه بنزم نمبر صورت تہ ترتیب د صورتونه کی وانزل لیلکل کتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومحيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا اتتبع اهواءهم مما جاءك من الحق قرہ خط تفصیل کې دغه پوری کتاب کې د تعریف کې خط تفصیل کې قرانه تسو کې لقران مونږ د الله د تقر را لګ شو انزل ن لیکل کتابه راګلی منګ تاته کتاببلحقې پرشتار مص دقلې مع تصددیک کوون کې د حغس او تزدیکته وي تزدیک دی ته وي چې یو سړی ته تهوي چې پلان کپلان کې کار داسې دته چې اوته رتیا ويته تصدق وي دا به ډیر را او بل د تید تغید دی ته یو سړی تا خبره خبرو کې او تو تهواای چې تا در وغئ تا ضتهغته د روجنوي او تزیک دا اشتیا کوون کې لما د پاه داغه سب چې ل ما د پاره د هغه کتابو به چې مخې دی نو او منل کتابی د کتابونه نه و مو مین نګ علیه دغالی په او بل ګوره ف کوم به نه هم ب وامين زدې کې پاغ کتاب چې را لګل الله تعالی ولا تتبع اهواءهم مما جاءت من او تعذاري مکو د قایشاه ته زدې بس داغه نه چراغه تا, تا مینه الحق د حقنه لګره د قران کریم مبارک یو سو خبر کوله اول خبر دا وکړه چې دا کتاب د الله تعالی طرفه راغله ذم دا خبره وکړه چې دا کتاب د مخکینو کتابونو لپاره تصدیق دی دوی دریم دا چې دا نه ګاهبان دی دریم دا چې دا پیسہ لا کون دی او بل دا کتاب چې دین او دا حق کتاب دی زرش مضیه په اور غوري ورته سي قرانه کریم تمون گواہی ته څوک نه کریم مونږ ته ځان خې سوره بس یو لسم نمبر یاد کلله ان نهتهذ ک را چری نه دا خبره ک نه دا کوآ ننسیت ف من ش که د چا چې خو نو پندې واخلي او لنی کې دا را تی_م نمبر صورتې په ترتیب دو سورتونو کېفی صحفه موکر مع پانو ازتمندو شو ازتمندو که ده مرفوعات امتو هراچوچت شان دی پاکی کلیشوی دی ده ای دی سفراتین لازونو دلیکون کو ملائکو کلیده کرا من برادا چیزتمندی دی نیکو کاری دی دا قرآن کریم چره دا ډیر بهترین کتاب دی اخپل تاریفی تا تا پا خپل بانده اوکو اسما دا کریم دا نورم سورتو نا شته دی خود ووقت اختصار د وجه نمنګ اصول مختصر مختصر وایو چې صرف تاسو ته مونږ وایو چې دا قران کریم تاسو ځان خو هي چې ز سو کېما چې ته او پی جنې او د قران کریم ډیر نمونه دي زمونږ علماي کرام ديار لس نمونه ذکر کوي بعضي علما ولستونه ذکر کوي نمونه ډیر ذکر کوي خو ز په کتاب تاسو صرف د نمونه وامه یو د قران کریم ته کتاب وایي کتاب چې دا قران دا کتاب دی اول اول د سوره بقرې دوه آیات ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین دا کتاب دی چې د شک نشته د هدایت ته د پار د متقیان بل دا قران کریم دی د قران وی قران د سوره بقرہ 185 نمبر آیات څو غوري سوره بقرہ 185 نمبر آیات که څوک تا ته وي چې قران څه ته وي د قران مان نه څه دا ته د قران درس کو دا قران چې نمدې د معنی څه دا قران څه ته وي نو قران د قرات نه دی د لستل نه دی نو قران مان دا بار بار لستل قران کریم ايا په کثرت سره لستل د ډیر زیات لستل نه کیږي له بار لستل لوستل او په کثرت سره دا د قرآن کریم ماننه لږه څنګه چې سوره قیامت کې راغلی دي شهر رمضان دا سوره تبری 108 څېم بارهات تاسو ګورئ قرآن کریم له الله په خپل نوم یې خبره ده شهر رمضان الذي انزل فيه القران دا میاش درنزان هغه ده چې الله نازل کړی دی په دې کې قرآن نګوره رمزان او قران د غوا مردری او نمونه مې شانته راځي رمضان او قران نګوره قران کریم د دینوم نه نور د حبل اللهوم نمده د دې کتابوم مبینوم نمده د دې ام الكتابوم نمده لعلی حکیموم د دینوم نه د قران کریم نمونه اغه ډیر زیات دی امام نی کریم رحمت الله علیه غ هم د قرآېکرب نوم داسې ذکر کړ دی ووي ال ضمل قرآ انرمتل هو دال علم متحته ته د بریل قرآې و ځان قرآ پهلاظې مونیسا که چرته ته هدایت پهله روبانې روانېږي علم چې دی نو دا لاندې دی د سوچ د قرآ نه چې قرآې سوچ کوي نو تا ته به له ماسی دیږي الله علم مقاله الله وقاله رسرسی المغ دی الله پېغ ویل لري او پېغمبررس الله عليه وس لم لري وقاله صاحابته هم او صحاب ویل لري چا غ بیا مونږ دقرآ ل دا تپوس کووقرآانه ته سه راغلی طلاوت ل سره راغلیون دل القورآن ل تدبر و وجهلووهلی طلاوهقرآ د ت دبر د طلاوت کتابو ګدوو د سورۃ یاسین ختم کو راضی راجم شي ختم کو دا خو د سوچ کتابو د تلاوت باندې ډیر ثواب ملاوېږي دا نه چې په تلاوت ثواب نه ملاوېږي په تلاوت ثواب ملاوېږي خو د قران کریم اصل مقصد څه دی قران کریم نه مونږه تکوس کو چې قرانا تسل راغلی نه د 185 نمبر آیات چې مخکې تاسو راوول دا تاسو بیا راوول سورة باقرہ ایک سو پچاسی نمبر ہے سورة باقرہ ایک سو پچاسی نمبر ہے سورة باقرہ ایک سو پچاسی نمبر ہے شهر رمضان اللذی انزل فیه القرآن هدل لنعاس و من الهداء والفرقان سوره البقره 185 نمبرات ګوره دا میاش درم ځان هغه چې نازل کښې او په دې کې قرآن له هدل لن هدایت د پاره د خلق او واضح واضح دلالې د هدایت او پر کوم کې د هغه کو د دا, دا, دا قرآنی کریمه د شانتی سوره اعراف کې سوره اعراف دیم نمبرات وقتی تاثر اڑو لئ سدا ته رات دې منند لريات پاغي کې الله جل شانو وي کتاب ونون زي ليلې ک فلایكن حرج منو لتنذر به و ذکر ال المؤمنين دا کتاب چې دې نازل شوی تا تا القران دې سره پار نازل شوی دې لتنذر به دې پار چې ته قرآن باندې خلق وي رې خلق تو چې اي مسلمانان شي تون رابي او بل ویک رالمنین پده او ننسیت دی د پاه د مومنو دا قآې کیم د سه د پاارره نااز شوي دی صورت یون ستاسووګورې و پ نمبره یادو قآې کم نهمونږ تپوس کوو قآې کمه ستا در تللو سم اقد دی او ته د سه د القران کریم موږ ته سورۃ یونس و م ټم نمبر آیات کې جواب راغی چې د 100 پارا غلې سورۃ یونس 50م نمبر آیات یو له سم څخه پارا دها 57 نمبر آیات ته ذات يونس و قن جستن مريا يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم اي خلق يقينا راغله تاست نسيت در پر دست سنا و شفاء لما است الصدور او شفاد درغ مرزون چپسینو کی او هدوه و رحمت للمؤمنين هدايته و رحمت د پار د مؤمنان گور دته کی موعظه معیزه دا دی چې د بد عامالو نه منه او زجر ور شوړه دی معزهه دی ته وي چې تا ته وي نسیت دته کوي داسې کار مکووه داسې مکوود داسې مکوو داسې مکوو داقرآېکریم تا ته دا خبره کې داسې مکوه داسې م کووه زه د دی دپار راغلی یم او بل دا چې واشفاولې ماپېور خپل ظاهرم هم خسته کوي خوسینه کې چې دی کمم ګند وکم مرض دی کم شرق کمم بذات دی فساد دې کم قباحت تین او غدي ز سینې لوه باڅکنه وشفاء لما في صدور وشفاء لغه مرزونو چې په سینو کې دي بیا د قران کریم چې دې موږ ته نه تاسو کو قران تر دې د پارا غلې د سورته ابراهيم وګوري د سورته ابراهيم اولانه نمبر یاد سوار لته مې زی پارا د سوار لته مې زی پارا چې کله شروع کیږي د غلطه سورت ابراهيم علیک الامر کتاب ننزل الله الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور قران تا توي چې څه لراغلي لقران کریم تا توي دا دا کتاب چې الله وی دا منګراله کې کا تا تنبيه سلام تا وي تا تا مرا لګلې دې دا پارا چې وباسه تخلد دې تي ورو د کوپر شرک نه ال النور عادی تا د کتاب مقصد دا چې خلق تا دا کتاب خلق قوباې د تیارو د کوپره او د شق نه ر را ایمان ته دا د کتاب مقصدو او غرضو مونږه د قرآ نه ځای په ځای بیا بیاتهتهپوس نه مونږه کوو دغه شانې په صورتې نه خلکې مونږه له قرآ جواب را کړی دی چې دا قرآ کلین ځکر دی یاد ده پ د اویت دی مونږه ته بیا په صورت نه خلکې الله دا میلیدي را بهشي تا ته دا قران کریم دا تاسو په منس کې چې کې مخالفت راځي کې خبر راځي دا قران کریم تاسو داغي فیصله کوي سورته نساء کې مالله دلشانو د غ مضمون ذکر کړي فین تنازاتم فی شاین فردوه الاله والرسول حکمت د نزول د دا قران دا چې قران کریم الله ولې نازل کړي دي قران ته ولې د دنیا ته راغله د دې لپاره چې تاسو په منس کې جنگونه جګړه ختم شي دا زمومن کی مین اول پت اغه پیدا شی بیا مونږه قران ته دا وایو چې اصل خبره دې څه اصل مقصد دې مونږ ته وایي سی مین مقصد څه اي لک پای خلق اصل ای نو پایونه خلق پا پایو چه فقای ماستتن ام جوړي او نور نورم خبره کوي خو اصل شی دې پایو څه شی هغه وړی دی چې خلق تنو باسی دای مغز دی. نو د قران کریم اصل مساله څه د قران کریم اصل مثاله هغه توحید دی د تا موضوعه قران کریم موایو اول تعریف و بیا غرض او بیا موضوع خو تاسو ما په داسې انداز کې وییت تاسو پوښتې تعریف داره تسوخه غرض داره تسل راغله او موضوع دارا چې اصل خبره د څه ده مین مقصد د سره هغه موږ قران کریم نه تاسو کو او قرآن کریم بمونگ تاوائی سورة اناعام تا سورا واری ایک سوچه نمبر ایاد. اناعام ایک نمبر ایاد. اته تابع ش ولي کم رایک د غ چې وهي کېږ تا ته ای سووي برره ن رایک د طرپ افستان اللهله الله هو نشتهې بلاجدرو مګ دغ واللار دی هریزان مشرقی او مخواه وا د مشرقانوله مشرک چا ته و د مشرکڅکاران او مشرک دی ته ووي چې مونږ وواو دانه چې دی نو دا الله خیر خ کوي د دی وي دانه بابا خ کوي اوڅوخه شو زهوامه چې د وجود نه بعد الله لري کوي دیوی و چې نه بعض بابا تهوا بابا الله ته وي نوتی الله ته ووایه که نه ته خوم باباي را شقرآې کریم په ک نو تم دا الله ولی شویتم بابا شویتم د الله خاص بنده شوي ته ور ته تو ووایه الله جلله شان وته دغه شانت دا قرآن کریم چیرے ند دا پل اصل مسلتاتا تا ذکر کی سورتی حود کی سوار لسم نمبر ایات تا سراوالوئی سورتی حودو سوار لسم نمبر ایاتو سوره بيولس صفحه 27 نمبر سورت 3 او سوار نسم نمبر 8 يا 8 لس نمبر يا فان لم يستجيبوا لكم كثرت كده ساتران اي مؤمنانو تاسو قبل انكي عالموا اش انما انزل بعلم الله يقينا نكوا شي يقينا نازل شوي ده بعلم فَإِلَٰهٌ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱللَّهُ إِلَٰهُ ٱلْعَٰلَمِينَ او یکلن نشته د بنمدزګر ما تی واد الله نه فهلن تو مسلمون نوایا یی تاسو مسلمون غاره خود کی خودن من کی منن کی دا قران چیرې نو دا, دا الله قیلن باندې نازل شوی دی دا شانته د سورته اسراء آتا سوري آیات نمبر 20 ايات نمبر نہ ہم سورۃ قران منزل بالبنزل سمتی پارہ سورۃ بنی اسرائیل کا۔ سورۃ الاسراء و سورۃ بنی اسرائیل۔ نمبر نہ ہم۔ ان ھذا القرآن یهدی للتی ھیا عقل۔ ایک نہ دا قرآن خود نہ کیھا طریقہ چا چا وسیدہ دا۔, دا. څی دا څه شي مسله ده دا قران کریم ته دا د مسلې خوده کوي او دا قران کریم ته د توحید تر په غوږی اقوم چې سیده مسله ده نو ته ډیرو ځایونو کې دا هواله هغه شهادت والله اله الا الله سوره ابراهيم کې هم ته دا خبره کوي 215م نمبريات کې سوره بني سوره ابراهيم د 5 دوه هتا مهمه او فیذا لیکه په تنفس لمسانا فی دابا زمو فاطمه شیخه سورته ابراهیم د 15 نومبر یا تهوره سوره ایات اخیری آیات تیخلی صورت ایبرایم هادا بلاغن دا قرآن کریم هادا بلاغن دا قرآن کریم دا دا نسیت کتاب دا خلق الا زمونگا شیوخ مانا سکی هادا بلاغن دا قرآن کریم رسول لی بلاغ رسول طیب فهل عنا الرسول إلا البلاغ نو هادا بلاغن لیناس دا قرآن کریم داد دا رسول كتاب ده ولی انظرو به او داد پارا چه يرولشی پده بانه ولی علمو او داد پارا چه خلق پده کوشی انما هو الهو واحد ولیذکر اولو الالباب گره مسلا وورا دا قرآن کریم چه نو یو دا ارسو خلقو تهوایا فهر الار چه فهر ذائق چه نو دا قرآن کریم ارسو او داد دوو دا تیدو دا گرخا او دادتا اوالا دا دته ذمہ داری حواله شویده اته نه ته بي غمه نه اسي چې د دې مسالې نه خبر نه ناه الله جل شانو ای و انه لذکر لك ولقومک وسوف تسالون د قرانه کریم ستا ذکر ده او قوم ذکر ده تاسره د دې مبارک ته پوس کیږي قرانه کریم ملي کې د اني د تواضنه کې قدرت وسوف تسالون نه دا, دا قرانه کریم چې ده پدی به يرول کیږي او احمه ممثلله ولې یا عالم و چې دا خلک پهېبانې پوهشي نما هو اللهون چې الله جلشانو علله دی ی یو اوس یو سوو مسلی را دکر کوو خلک وایي و د شرک شررق ډر کوې د شررقسه ش دی د شرق دا شرق ته وي پلا کې په شیک ته وئ چې سووک چا سره سووک چا سره په پټ کې شیکیکېڅوک په کور کې شیک نو شرک دیتا ہوئی چه تا یو سڑی سرا په سیفاتو که شرک شید. لکه او یو کس آلم ده ندانو خلقو مالیمان شتا ده یو کس کاری ده نو نورم شتا یو کس کسدگر ده زمیدار ده نو زمیدار نورم شتا ده دا سیفاتو نده یو ذات ته نو په ذات که سکچا سر شرک نشی لکه اوس یو انسان, نو انسان, انسان, نو او انسان نو دی نوغ سره په دیې دن بل انسان خونی شته خو دغه یو انسان دی یو د الله ذات دی نو په زاتې اللله سره سووک شیک نه یاغ مشرکان هم نهې خو په سیپاتو کې الله جل دی شان سره خلکو شریک منلی دی لکه تاسته ما علم ا هم دا یو سیبت دی انسان پسیان خته دی نو خلک په دسیبت کېډېر خلق شریک دی عالمان ضمیداری دا یو سیبت دی نو په دې صفات کې ډېر خلک شریک دي یو کا زمیدار نو بلن زمیدار دي نو د الله خپل صفاتونه دي فغه صفاتونه کې به الله سره شریک نه غاړي بیا دا غیره رښتاندي په پټو باندې الله کویږي بل څپې نه کویږي یو انسان تاسو وي چې ز په پلانای پټه خبره باندې بغیر د اسباب نه پويګم نو په پټو باندې صرف یو الله کویږي شپاو ورتهون کې صرف یو الله دي هنڈه کون هم نکول دا صرف یو اللہ هي تو اندود مالا دا صرف یو اللہ هي ia قیامت عیلم دا صرف یو الله ته اخو د باران علم دا صرف یو الله ته علم دا ټول سال دا طول صفات سال. اگو ساؤ دا اللہ هي راو لگی او اغوئیー� tiver Estadosرنا. باران اللا کوي کہی ہو خدا کوي خکول خ生活 کوي کهی خبابایئم کهی بعد اللام لري خبابایم ک Muhy Spirit. chưa باران اللا اوری الله بغیر د اسبابونه خدا دا بابا اوري دا اللہ بت راغستل او مخلوق لور کوول دا بس شرې دا کېچري دا اللہ سره پسیبت کې وک شیک نیشته دی بیا د شرک ډې رقصام دی هغې تفصیل تهمونږه نهځو او د شررق م تا سره په پښتو کې و په سره پښور کې نو په سره پښتو کې مع ته وای الله سره پهسیبت کې سووک شیک کول دا شق دی او توحید دا ده چې ټول الله سره تصېفت کې څوک شریک نه کې بیا باز خلک را چې دلی وو ناغي نیکان بندگان الله سره شریک کړو باز خلک راغلي او غي انبيیاء علیه السلام الله سره شریک کړي دي باز خلک راغلي د غي پریان الله سره شریک کړي دي چې پریان خپل غټوالې خپل را راکې یا پریان ماماګانو ځان ماماګان کړي ټول مخلوقات اغی الله ته محتاج دی او الله جل شانو الہ دی څوک د چای عبادت نه کی خود شرف دعا هغه موجود دی چې انه یغوان رمضان شي دا هم شرک دی زکه هغه کم ځای کړي یا الله دا به سره پوي یا رسول الله به نوای یا داس نور د شرک لطاف دا غی نظام ساتل پکار دی سبا به ان شاء الله کریم شروع کوو دا زره د مونږ مختصر اصول وي دا موضوع دې د وجه چې درس دا اکثر د لنادي یا عوام د سره د دې وجه له موږ اصول وي او سبحان الله ان شاء الله موږ قران کریم هغه شروعو وو اخر دا الحمد لله رب العالمين